Nem bizonyos, mennyi ideig haladott, De annyi bizonyos, mennél tovább jutott, Annál sötétebb lett előtte a világ, S egyszerre csak annyit vesz észre, hogy nem lát. Éj van-e, vagy szemem veszett ki? János vitéz ekkét kezdett gondolkodni. Nem volt éj, nem veszett ki szeme világa, hanem hogy ez volt a sötétség országa. Nem sütött az égen itt sem nap, sem csillag. János vitéz csak úgy tapogatva ballag, néha feje fölött erreppent valami. Szárny suhogás formát lehetett hallani. Nem ez szárny volt az tulajdonképpen, Boszorkányok szálltak arra, seprőnyélen. Boszorkányoknak a sötétség országa rég ideje a, hogy birtoka a tanyája. Ország gyűlését őkelmök itt tartanak. Éjfél idejében ide lovaglanak. Most is gyülekeznek ország gyűlésére, a sötét tartomány kellő közepére. Egy mélységes barlang fogadta be őket. A barlang közepén, üst alatt tűz égett. Ajtónyilásakor meglátta a tüzet János Vitéz, s annak irányán sietett. Mikor János Vitéz odaért, valának egybe gyülekezve, mind a boszorkányok halkan. Lábúj hegyen a kulcsjukhoz mene. Furcsa dolgokon is akadt meg a szeme. A sok vén csak úgy hemzsegett. Hánytak a nagyüstbe békát, potkányfejet, Akasztófatövén nőtt füvet, virágot, Macskafarkat, kígyót, emberkoponyákat. De ki tudná sorra mind előszámlálni? csak hogy János mindjárt átkezdette látni, hogy a barlang nem más, mint boszorkánytanya. Erre egy gondolat agyán átvillana. Tarsójához nyúlt, hogy sípját elővegye. Az óriásoknak, hogy jöjjön serege. Hanem megakadta keze valamiben, közelebb vizsgálta, s látta, hogy mi legyen. A seprők voltak ott egymás mellé rakva, miken a boszorkány nép oda lovagla. és messzire elhordá, hogy a boszorkányok ne akadjanak rá. Ekkor visszatért, és sípjával füttyentett, és az óriások rögtön megjelentek. Rajta törjetek be szaporán legények! Parancsolá János, s azok betörének. Na, no, hisz keletkezett, cifra zenebona. A boszorkány sereg gyorsan kirohana, keresték a seprőt eséssel, de nem találták, s így nem repülhettek el. Az óriások sem pihentek az alatt, Mindenikök egy-egy boszorkányt megragadt, s úgy vágta a földhöz dühös haragjába, hogy széjjel lapultak lepények módjára. Legnevezetesebb a dologban az volt, hogy valahányszor egy-egy boszorkány megholt, mindannyiszor oszlott az égnek homája, s derült lassanként a sötétség országa. Már csak nem egészen nap volt a vidéken. Az utolsó banya volt a soron éppen. Kire ismert János ebbe a banyába? Hát Iluskájának mostoha anyára. De, kiáltott János, ezt magam döngetem, s óriás kezéből kivette hirtelen hanem a boszorkány kicsúszott markából. Occu, szaladni kezd! És volt már jó távol. A keserves voltát, rugaszkodj utána! Kiáltott most János egyik óriásra. Szót fogadott ez, és a banyát elkapta, és a levegőbe magasra hajtotta. Így találták meg az utolsó boszorkányt halva, János Vitéz faluja határán. S minthogy minden ember gyűlölte, utálta, még csak a varjú sem károgott utána. Sötétség országa kiderült végképpen. Örökös homálynak napfény lett helyében. János Vitéz pedig rakatott nagy tüzet, a tűz minden seprőt hamuvá égetett. Az óriásoktól azután búcsút vett, szívükre kötvén a jobbágyi hűséget. Ezek ígérték, hogy hűségesek lesznek, s János vitéz jobbra, és ők balra mentek.